gu bei hurbiltzen ari, hainitzzek oparierh pentsatzen dute, Eta aurrentzat ere oparier, mutikuentzat zerregin, neskentzat egin. Beren, horren karietarat preseski, kodiguen hausteko pixka bat, berdintasunian jolastu edo jostatu, ikasi eta amestu lemapean antolatzen da formakuntza bat larun batean. Endaian, emaztean fabori elkarteak antolatzen du, oiana etxe bagri eta ezitzailiarekin eta gurekin dugu. Oiana etxe bagri eta egunon zuri? Keixo egunon. Ala beraz bada lanainitz oraino egiteko pixka bat motikuen eta nesken arteko muga horren austeko? Bai, oraindik ere badaukagu zer egin, bazuk hasieran ondo esaten zenuen bezala Hora indik ere uste dugulako badaudela jostaiu batzuk mutilentzako egokiagoak direnak, eta beste batzuk neskentzako, ez? Adibidez. Eta horren bueno, atzean zer dagoen ba, jostatzeko modu ezberdinak omen dituztelaren irudikapena daukagula, eta beraz, hor ba, banak eta egiten jarraitzen dugula, ez? E, ba, jostatzea denean munduko plazerik handienetako bat eta alik eta asken obekien ba, gauza asko ikasteko ematen dizkigulako, amesteko, ezta hor agertzen den moduen eta bizitzeko ere bai, eta beraz, ba, ba, esaten, esaten nahi zenuen kode horiek apur bat apurtzen saiatuko gara ba guztia landuz. Ainitz lan bada egiteko uh, jostailu saltegietarik hasiz eta adibidez, noiz hasizen mugimendu hori, piskabat kode horien hausteko preseski? Beno, nik esango nuke mugimendu feministak izan dueni bilbidean ba, momentu batean kokatzen dela eskuntzaren garrantzia edo hartzeaz eskuntza formalak edo nolako garrantzia duen eta ustut indarrandi hartu zuela mugimendu honek larogei garren amarkadan e, ba, hori ez, pixkat, e, aspektu ezberdinak edo ba izan zitzaken agerpenez berdinak ohartzen edo begiratzen hasi ginelako ba tokiez berdinetan ez eta horietako bat ezhuntze izan zen eta beraz ba, hori 80garren hamarkadan kokatuko genuk ez eta gaur egunean honelako gaietaz hitz egiten dudanean irakasleekin, ba, garai horretan jada irakasle zirenekin, aipatzen didate, e, beraien ostetan atzera pausu bat izan dugula, ba, gara jorretan lan asko egin zelako, eta ba, eskola mistoaren agerpena ere or, ez, kokatu dezakegu, noski apur bat lehenago, bai frantxez estatuan, espainarra estatuan agian frankismoarekin, eta ba, bera handu xagoet horri zanzerbait izan zen, baina... Beno, mugimendu horretan orze egoen ez, eta sentsazio daukate atzera pauso arena, ez dakit atzera pauso horrela deitu ezak egon, baina bai egia dela ba, maizetan <laughs> zenuen ez, oraindik badaukagula zer egina. E, eskola aipatzen duzu hezkuntza eta eskolan egunerokoan zu ezitzaile zira, joiten zira erakasleen ganat, eta egunero egiazki konkretukiz, zer dira beti mutikoak elgarrikin e, joztatzen eta neska kelgarrikin orkozki? Bai, bai, orokorrean horrekin aurkitzen gara, baina, baina handi batekin ez, e, adinak garrantzi handia dauka horretan. Eta esan dezakegu, haurtzaroaren, ba, e, lehen urteetan aurrek elkarrekin askoz gehiago joztatzen badute ere, ba, adinak aurrera egina la... Ustezko batzuk ez, edo bereiek bai sumatzen dutela, ba munduak onela banatzen dituela ez, e, mutikoetan eskatoak e, banatute egon behar dutela ulertzen dute, hori transmititzen baiti egueten gabean, telebiztatik, komunikabidetatik, eskolan, gurasoek ez, bueno, orokorrean mezu horiek jasotzen dituz, eta beraz bereiek ba, ba hoartzen doaz banaketa horren beharraz, E, banatu behar dutela, bestela zerbait gaizki egiten egongo direla, ez? Eta, eta orduan, ba, bost urteetatik aurrera jada, banak eta hauek ba, indartsuagoak egiten joaten dira, eta joztatzean, baina alorrazkotan ere, ba, ba aurikusiko genuke, konfidentziak nori egiten dizkiozunetik, asita norren ondoan isertzen zaren eraino, ez? Orduan bai, e, sumatzen da banaketa hori e, espazialki ere, bai, nola antolatu da den ikusterakoan. Ubenduna kororen buru ez dira haugak, e, burasuak gehiago, baina ugunago joanez ere, Ez burasuen uh, kulparen kentzeko, baina sistema horokoa, sistema osobat da zalantzan, baina sistema horren unkitzeko, e, zer dira, behar badaz, zuek, zuen ahtian, eta adibidez eh, maztean favorel karteak, zoin dira jogatzen aldiren bideak, e, sistema horren unkitzeko edo hautetziak edo politika munduan politikariak zer egin eta saltegia handiak. Bueno, eh, ondo esan duzu, nik uste dut ez dela gurasoen soen edo pertsona konkretu batzuen zoen errua, bizigaren gizartea horrelakoa dela ez? Eta beraz, ba, e, oinarrizko aldaketa batzuk behar dituela ba, ba, instituzioetatik hasita izan daitekena eta errotiko aldaketa horietarako bagaia ba serioski hartu barko genukela, azteko eta behin, ez? Zeren, noreindik ere, ba, pentsatzen dugu Gauza txikiak direla, ez dela horren besterako, ba mutilek solik pilotan jorostatu nahi izatea eta neskek panpinetara, baina horrek atzetik asko dakarrez, eta oinarri handia du, eta beraz, ba, serioski heldu barko genioke gai horri, eta, eta ba, lenik eta behin... E, Oinarrizko banaketa horiek ba, aportuko luketen e, erabakiak hartu ez, eta, eta jar, ez jarraitu ba, ba, banaketa horiek sustatzen duten ekintzak edo egiten eta ez onartzen, ba ez dakit publizitatean oraindik ere, ba, paninetara jotatzen direnak neskak direla irudikatzen eta mutikoak, e, ba, beste jotailu, Ez dakit, eh, akziozkoak, edo kotxeak, edo eh, eraikuntzak izango ziren horietara. Jostaiuak guztientzako direnez, ba hori bultzatu beharko genuke, ez? Eta ba, bain eskazen mutil irudikatu demagun publizitatean, ez? Edo, azkenean eh, guztira eskua sartu beharko genuke, eta, eta hori, ba, ba, serioski jarri horretan, Bertxonei erabakitzeko eskubidea emateko, norbere identidade hori eraikitzeko eskubidea emateko, neskei zein mutiko hei, ez? eta ez e, kentzeko aukerak, e, aukerak zabaltzea, gero norberak ez, ba nahi duena egin egindezan, baina aukerak zabaldu ditzagun. Joztairuak eipatzen ditugu, baina ez da horretan um, mugatzen bakarik, ipuinak, historioak ere, badira, orain eta ainitz ere, zuzenduak mutikoak eta zuzenduak ere neskeri. <hazio> bai, bai e, uste dut oso adirazgarria dan iretzat, e, justuki ba, este be, duela aste bete... E, Hemen e, Gipuzkoa, Bizkaia, e, Araba eta Nafarroarako argitaratzen duen etxe handi batek Eh, bueno, ba dako eta Mutilendako Ipuinak liburuak e, publikatzen zituen eta bueno, zalapartan dia eragin zuen sare sozialetan eta eskaera egon zen baipuña hauek kentzea, ez? Eta e, batzuk, bueno, gainera ikusi beharra zegoen, batzuk eh ba oria, zala urdina zeukaten eta eta printzeak eta eta abenturaazko baitur diseberdinak topatu algen eta neskendako ipunetan azala arroxa zen eta dena printzesak ziren ez? azalean agertzen zirenak Eta, bueno, e, alde batetik oso positiboa izan da, bai jendeak erantzun duelako honen aurrean eta eskatu diolako argitaletxari hori atzera botatzea, baina argitaletxeak eh bota zuen ba, bere arrazoiketa honen zergatieaz, ez? Bueno, esan dute ados ez dutela berriro argitaratuko, baina E, aipatzen zuten, ba, aiek, aiei hori eskatzen zietela, eskatzen zizkietela, ba, bueno, honela e, esaten zuten, e, amonak eta amak aien alabentzako ipunak eskatzera etortzen direnean, ez dituzten aia benturazku ipunak eta printzesen ipuinak erosten dizkiete. Tagukazken finean eginduguna izan da, eskaera horri erantzun, eta produktu aia da pakete batean eman, ez? Eta orduan noski e, argitaletxeak gaizki egin du, baina e, orratzetik dagore bai guk nolako eskari egiten dugun eta oraindik ere jarritzen dugula eh printzesen ipuinak eskaintzen neskei eta ba abenturazko ipuinak Azkenean amestea eta, eta mundu imaginarioak sortzea e, ba horretan garrantzitsua da aliketa pertsonai egoera eta, ez, gertakizunez berdinak eskaintzea guztiei. Eta, eta gukor gaizki jokatzen dugu, esan ez beno ez, ba, ba printzeseni puñak solik batzuei guztatuko ez, eta balen esan bezala, aukerak urratu, eta kentzen dizkiegu batzuei zenbestei. Argida egan duzu e, gizarte jendarte feno, feno, fenomenoa dela, behinan sartzen da ere beste kontu bat hainit sartzen e, dena, dirua, diruarena, enpresen eragina, eta horren kontra burukatzeko zaila da? Bai. bai zaiada eta zaiada ere bai burrukatzea noski e, sistema honen egoera zitza egiten dugunean, ez? Betzi egin dugu eh edo estereotipo en banaketa hori egiten jarraitzen duen sistema batean gaudela, baina noski ez tindogu aipatu gabe utzi erabat kontsumista eta kapitalista den sistema batean gaudela ere bai eta beraz nola funtzionatzen du honek, ze, ze eragin daukan honek eta ze behar izan daukan honek ere bagausakor mantendu daitezen, ez? E, ez dakit, entzulek gogoratuko duten, beraien gaztaro edo aurtsaroko jostaiuak nolakoak ziren, baina nik adibidez e, gure etxean, asko maite genuen legoetan jostatzea. E, era, ere ikuntza plastikozko piezak zituen, eraikuntza ikuntza jostaiuan ibiltzeaz. Eta, bueno, bak garaibatean guztientzako kolore berdinak zeuden, ez? Eta Eta denek hartzen genuen hostalua berdina eta gaur egunean e, badago gama berezi bat neskentzako dena, eh kolore apalagoak eta arroxagoak dituena, e, agian etxea eta etxebarruko kontuetarako eraikuntzak proposatzen dituena eta ez ba, piraten edo mundu ezberdinen eraikuntzak proposatzen dituena honek erantzuna dauka ba len aipatzen genuen sexuan arteko banaketa horrekin baina baita ere e, merkatuaren bia errizanei erantzuten die, ez? Geroz eta gehiago saltzea, geroz eta, ez? Aukera gehiago ematea eta ba ematen du bizitzako eta jostatzeko momentu bakoitzarentzako jostailu berezi bat behar dugula, ez? Lenagian edo aurrek ba kartoikutxa batekin milaka metz eta jostatzeko manera izan zitzaketen eta gaurregunean ematen du ba, behar dugula alik eta sofistikatuen eta teknikoena den ba, jostailua momentu konkretu bakoitzarentzako ez? Eta, bueno, behor, ba, ikusi besterik ez daukagu olentzerok nolako opari zerrenda luzeak jasotzen dituen, ez? Gabonetan e... ba bajostailu eskatze horretan etaagian len ba bajostailu edo behar izan bati erantzuten zion kontu bat eskatzen genuen ez eta gaur egunean zerrendak amaitezinak dira orduan merkatu atzetik dago eta horri aurre egiteko ba handia publizitateak eta guztiak ere ba gure SME-alabei oso argi usten dietelako utzaren urrengoak direla ez baldin badaukate azken O jua ez da kit ze Oien haitxe beharri eta hainitza dibide bazterian utziko ditugu, barbi neskentzat, neske baita ere joko bideoak, borrokak mutikoentzat, aipatuko dugu larun bateko edo asteburuntako buruntako formakuntzara gero, zure lanbidea eta nunbait, enxatzen zira, ezitzaile zira parekotasunaren tasunaren uh, helzerat, horren, horretarat uh, helzerat zure lanian, bai aurretan, baita ere uh, helduek ilan eta nunbait emaztek eta gizonek berlekoa Bukandezaten uh, jendaktean, hori da? Bai, bai, bai, hori da, azken urte hauetan egiten ari nahi zen bailan garrantzitsuen bat, egin zuzen, ba beti pentsatu izan dugulakoz oso garrantzitsua dela aurrekin lan egitea baina nik ere uste dut oso garrantzitsua dela ere ba helduok honen ba, inguruan ausnartze eta lan egite ere bai eta beraz ba hori da azken urteetako borrokarik handiena e, aurrengana haiegatzeko ez daukagu horren beste zailtasun ba ekoletaren aleskatuta joan egiten Lako, eta lan ezberdinak egiten ditugulako, baina helduen gana hiegatzea, zailagoa da, hori indik ere pentsatzen dugulako, e, bueno, ba, izan gehien daukatenak aurrak direla, eta gukel duok, bueno, ba, jada egindu guleekin beharrekoa, ez, eta eta ondo egiten dugula guzti, eta, bueno, nik ez desaten honekin gauzak gaizke egiten ditugunik, baina bai, bartu barko genukela beta, momentu txoren batean edo bestean, hausnartzeko, zer egiten dugun, zerrez, zer gustatzen zeigun, eta zertan hobetu dezakegun, eta, eta hor txena bil. <laughs> Eta bukatuko dugu, ergan bezala, berdintasunean jostatu edo jolastu ikasi amestu, emazten faborel karteak antolatzen duberaz formak kunza edo ikastaldea, este buruntan, be, xe tasun guziak, eh? nun, noiz, eta, ala, noj den gomitatua, oian etxibarrietea. Beno, ba, e, gombidatua guztiak edo, bueno, gaian interesada okaten partxana guztiak dira, baina kas honetan bai esango nuke ikastaro hau guraso edo heldu eta aurrentzakoa dela. Hau da, denok batera lan egingo dugula... E, beraz, bat esete ba, guraso eta hien semea labentzako ba, formakuntza edo tailerra izango da. Goizekoa, ah, ja da e, bueno, itxia dago izen ematea, jende de bueno, hogei familiek izen eman dutelako eta beraz jende gehiago sartzen ez delako, e, baina bueno, izan duen arrakasta ikusita arratxaldean zabaldu da aukerere izen emateko eta Mazten favorea bilduak email.com era idatzita ba, bueno, bertan e, lauretatik, boster dietara aekako hemen endaiako euskaltegian egingo dugu unikastarora orain dik izan emateko aukera dago eta beraz ba, semea labak eta gurasoak denak elkarrekin ikasi eta ondo pasatzeko gogoa daukaten guztiak izango dira ongietorriak larun batean. Oian etxibagieta, miresker? Miresker zuei.